A bizonyítékot rejtő fóliát ezután egy hófehér papírra ragasztotta, amelyen sokat mondóan virította a bizonyíték. Tyson alapos munkát végeztetett, és mindenre odafigyelt. Lapozzanak át minden egyes írólapot, képeslapot, feljegyzést, adta ki az utasítást embereinek. Az alapos kutatás végül újabb eredményt hozott. Hadd nagy, jöjjön, találtunk valamit! Neki Bob!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 Enditott, gyanúsította való több órán keresztül tartó négyszemközti beszélgetésüket hangszalag rögzítette.